«Хрещені?» – запитав, дивлячись на мене, отець Олекса. «В дитинстві хрестили?» – відповів я. Він перевів погляд на гулю. «А ти якої віри?» – запитав він російською. «Ніякої», – відповіла вона. Отець усміхнувся. «Гербати хочете?» – запитав він, і, не чекаючи на відповідь, вийшов із кімнати. «Він добрий, його тут усі люблять», – сказала старенька. За десять хвилин ми в чотирьох уже сиділи за столом і пили чай. За вікном знову світило сонце, і, здавалося, збиралося світити до вечора. Їй слід охреститися, сказав, попиваючи чай отець Олекса, і кивнув на гулю. Гаразд. із готовністю відгукнулася гуля. Хрещених батьків слід вибрати. вів далі батюшка. Відтак призначимо день. Почувши про хрещених, я замислився. «Вибрати хрещених у містечку, де ми знаємо лише пару стареньких – нічогеньке завданнячко». Я кинув занепокоєний погляд на стареньку, вона, ніби здогадавшись, про що я міркую, заспокійливо кивнула мені. Поночі за вечерою Ольга Миколаївна оголосила, що хоче бути хрещеною гулі. «А старий нехай хрещеним батьком буде», – подивилася вона на Юрія Івановича. «Своєї дочки Бог не дав, то хай хоч хрещениця буде». Ще й така вродливиця, така красуня. Я був радий, хоча те, що відбулося, означало, що я, начебто, стаю родичем Петра. Чи хотів я цього? І що скаже він, коли дізнається? Ці запитання я залишив без відповіді. Я хотів, Гулю. За кожне хочу треба платити, і платня, яку належало заплатити мені, була не найвищою. Вона була дещо незвичайною, ця платня. Азійський калим зараз здавався би мені більше зрозумілим, але як і результат мандрівки, попри мої частково матеріалістичні очікування, виявився суто духовним. Так і платня за можливість якомога швидше поєднатися з коханою виявилася такою, яку неможливо перевести в гроші чи цінності. Мені належало отримати двох названих родичів і закликати Бога у свідки чистоти своїх помислів. Гадаю, що заради досягнення цієї мети я заплатив би і більше. Чудово, промовив Юрій Іванович, і я, відірвавшись від своїх думок, подивився на нього. Чи то він довго думав, чи то думки пронеслися в моїй голові зі швидкістю світла, але я не одразу зрозумів, що він хоче сказати. Чудово, повторив він, буду я хрещеним. Цієї ночі я спав міцно, але все ж таки спав. Мені снилася верблюдиця хатима, який я завдячував життям. Снилася, ніби бачилася збоку вся історія мого порятунку, як мене витягають із намету, з під піску. Далі у вісні хронологія подій збилася, і вже врятований, але чомусь залишений у пустелі, я простував один, босий по гарячому піску. Ішов собі і побачив шматок вицвілого брезенту який стирчав із невисокого барханчика. Потягнув його на себе, потім опустився на коліна і, попрацювавши руками, витягнув із-під піску той таки намет, у якому влаштувався на ночівлю попередньої ночі. Знову знайшов у ньому стару газету і фотоапарат сміна. Далі снилася спека, нескінченна спека, сонце, від якого нікуди сховатися, гаряча футболка, якого я накрив голову, Спека ставала нестерпною, і зрештою я прокинувся, зрошений потом. Було темно. Я піднявся з дивана, підійшов до серванта, на якому стояв будильник. Босі підошви відчули холод дерев'яної підлоги. Четверта ранку. Підійшов до вікна і знову побачив машину. Цього разу перед будинком стояла Волга, і всередині в тьмяному світлі внутрішньої лампочки сиділи двоє. У мене вже не лишалося жодного сумніву, що їхня присутність якимось чином пов'язана з нами. Але ось як пов'язана вони нас охороняють чи вартують? Гулі я поки що вирішив нічого не казати. У переддень нашого вінчання їхня регулярна присутність здавалася незначною дрібничкою. Я зустрічав світанок, спустилася по сходах Ольга Миколаївна і відразу на кухню. Ранок розпочинався і обростав шумами. На вулиці співали птахи, на кухні Ольга Миколаївна шаруділа посудом. Мені не хотілося їй заважати, і я сидів на стільці біля вікна. Дивився на листя, підсвічене сонячним світлом, ще торкнути осінню. Думав про гулю. Наступного дня отець Олекса похрестив гулю, і повісив їй на шию золотий хрестик із напівстертим розп'яттям, знайдений мною в піску біля Новопетрівського укріплення. Срібний ланцюжок подарувала гулі хрещена Ольга Миколаївна. У церкві я купив собі срібний ланцюжок із хрестиком, та коли повернулися додому, замінив хрестик на золотий ключик, знайдений на мангішлаку. І повісив ключик собі на шию. Боратіно навряд чи був хрещений, з усмішкою подумав я, і жалем пригадав про зниклого хамелеончика. Якщо бути забобонним, то його зникнення означало кінець удачі. А ще за день ми вінчалися. Гуля одягнула до церкви сорочку-сукню смарагдового кольору, але старенька умовила її накинути зверху плащ. Щоб за нами до церкви не потягнулися цікаві сусіди. Вона вже знала, що вінчатися ми хотіли безсторонніх, а в цьому місті всі, крім батьків Петра і отця Олекси, були для нас чужими. Отець Олекса зачинив двері церкви зсередини і повінчав нас. Службу він провів по-українському, але потім, коли ми вже стали чоловіками-дружиною та обмінялися обручками, привітав нас по-російському і запросив до себе на чай. Так ми відсвяткували своє весілля, чаюванням у отця Олекси та вечерею у старих. До вечері я купив у крамниці пляшку шампанського, а після шампанського, за наполяганням Юрія Івановича, ми випили ще по сто грамів горілки. Юрій Іванович, здається, був би радий посидіти за столом довше, але вже о пів на восьму Ольга Миколаївна почала збирати зі столу тарілки». Молодим слід любитися, сказала вона, зблиснувши очима на свого старого. Полутурне старе ліжко в кімнаті Петра цієї ночі не здавалося нам тісним. Гуля кілька разів спускалася до ванної та обливалася водою. Поверталася мокра, і знову я сушив її шкіру собою. Вже простирадло було мокрим і теплим, а маленька ковдра валялася на підлозі, і, зрештою, вкотре підвівшись із ліжка, я заштовхав її ногою під письмовий стіл. Кілька разів ми затихали, лежачи на спині, плечима в притул одне до одного та слухаючи ніч. Натомлений я навіть починав дрімати, але крізь дрімоту пробивалися її кроки. Скрип дверей, віддалене порипування дерев'яних сходинок, і все це будило мене раніше, ніж її мокрі руки торкалися моїх грудей. Гуля лягала згори на мене, цілувала вологими губами, витирала свої мокрі щоки об моє обличчя. Прохолодна вологість збадьорювала мене, я пригортав гулю до себе, гладив її спину, руки, стегна.